I'm sleeping all these demons away but your ghosts the ghosts of the week kiss me away I'm yeah. yeah. my friends I can figure it out yeah the soul inside of you it's right hard in another you but your rival was going through And these signs in on the world where well, they watch every move of me ta nga Ella Henderson, më sigoni ardhm grupën MGS, më falëshoj për shëh, nis një averë në un jam blen ditu bash me Jerin. Merëm xhesh. Me Altinën Oltën edhe Lorin ne jemi këtu çdo ditë me nga 7-a në 10 në klubin 104 edhe në kranin e klub të vazh një herësh kur do jeni duke shkuar punë të mbarë rrugë të mbarë sot. Ëm. Shpesë merre ta jam në plazhit këtu një plazh i mbar. Ajo jam më kushtojmë të bëni bëri plazh. Po. Sa mirë. Më në fund, më në fund. Erdin. Ështu si nyanya mua me vonese, kemë dysh por është një tren që vjen. Mhm. Mm Te parkton. Kjo është e rëndësishme. Po, unë jam fiksuar këtë ditë me trenin, si na iku treni, nuk e di pse. Unë kam kohë, jam fiksuar. Si e fiksuar me trenin, e di. Po do të pra juste këtu e kemi <gjum> problemë hyrë me këtu. Po. Ju ma keni ashtu, edhe ma keni ma keni bërë Muhambetin këtu në mëngjes, edhe kemi kemi folur për këtë gjatë kohës që nuk jemi duke folur me ju në radio, po Si na i ku treni, si na i ku treni Ndërgoj që ka qenë gjithmonë në Barsaleta e famshme Si na i ku, në na i ku trena, e ka e një Barsaleta, e një Barsaleta, e një Barsaleta Musë nëzitoh se si nuk i ku treni Ka qenë dhe shprej, shprej por Barsaleta e një Barsaleta ka qenë kur, kur, dikur, oh. kur treni mm -hmm. hynte në Tiran Ta. Ishte një Ishte një moment ku treni po nisej mm. Dhe Fatorino, ja, zakonin shërin të etek dera I varur kësho, anse varur ishe një krua në këtë ras, Fatorino Dhe disa gra, duke bravuar, Po shkonit për të tek treni Stam Ehthenë Shpetu me grash, shpetu se ne iku trena, ne iku trena, ne iku trena Gjithet faturinën e i thot, i thot, faturinë, thot zonja, thot, o shosje <gjell> Nuk qua trena, është treni E mi mom e mom e mom e të s'pa të kohë dhoshet të pusë A ko ko të shikohes e qaj një ishte <gjell> Cikur, si mund të shikon të shumë Ese u la kokën të të shikoja Edhe hypi në trena Pësa e, e, e i ku më trena Shumë e, e lundër Kjo ka që në kohën kur trena vjën dhe në Tiran Ani që treni nuk vjën më në Tiran Që në talonë for, në forë Dheshë po që në tuhet në forë Si bieje skuon vër për shkak të tipin trens. Ai ka një romantik, ti e di që unë jam romantik, kështu. Dua që ti bëj bëj kështu ja të gjetov, e kam thonë të peizazhe në dy tip tip tip tip tip. Ja, është një experience e bukur. Ka pasurat të zhurmën karakteristike këtu. Edhe iqte shpejt, është ekologjik dhe ti e di që unë jam ekolog, ekolog, nuk shpreh gabim. Por që e dua ambientin, që jam pro, jam kështu. Për këto gjëra ekologjike jam gjithmonë një gjelbërt. Kështu që treni është shumë i mirë. Pasaj, treni nga GE-ja, qa ishte ajo, GE, atere Treni elektrik t'krenan durrës, ajo linje e famshme Qe s'u bëtë Qe s'u bëtë, mm. ajo ishte e këshu Se i harrojmë këtoneve, idiocirat e lider vatan Në të të razë ishte s'a liberisha, me, me super idiocija atere Se anulloj kontratën që u lidhë Nuk e ti, mm -hmm. si për kontratën kështonë në dishkate 35.000 euro, dishkate 35.000 euro Se shishe, për t'u bërë ejo Kuj tha i adha nuk e bëjmë, ta Qa nd duke ngërrmë me Megiin, që është një kompani që ka ekonominë më të madhe së gjithë Shqipëria, është super gigant, që ja hodhin gjyç dhe i morën ja 23000 euro, 23 milionë euro. Edhe Transb. Do, edhe don, sujeni përfundovam se paguam legët edhe Transbm, sepse patëm shumë ta ngërlliqe në këtë rast. Edhe edhe paguam me Transmorm dhe ai treni ishte një tren elektrik me destinacionin e Durrësit. Një tren pa ndotje, një tren që imagjinojnë se sa biznese mund të ishin ngritur gjatë një linje trenniku ku ka tren të shpesh, të njerëzit mund të shkojnë shpesh. Kampusi universitar, mm. por shumë studentë hyjnë tren pa pa shkojnë ai, oh, tren me punë karton. Viu, viu, shumë i shpejtë. Shpesh na dhe e, trenat e shpend, ekologjik, elektrik, mendon se sa njerëz vinë e ikin nga Durrësi, nga Tirana çdo ditë. Se si, se si i jep kryemari ekonomike, njerëzit lëvizin, njerëzit shkojnë shkolla, pun, në punë, gjëra hapin, biznese bëjnë, e, e kupton? Pa jo, është kur është realizohet. Edhe ndërkohë çka ke tash ke një tren, një tren që ndalon në Vlorë. Edhe hajde gjeje Tamara. Një tren shkalluar është, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ja Harrison era. Po ai më ka qenë çfarë lideri ka qenë. Po janë këto janë gjërat. Kto janë gjërat që i bën mirë njerëzve. Një tren elektrik dhe për shembull. Po duan, jo. Ndërkohë paguajnë nga hundut. Nice se këta i bënë lekët vetë. I din ta. Jo, ai është mirë. Ai mori lekët. Ai është mirë, çu, komplet. Tani vazhdon. Si parti. Kë kemas fangsëm në gjesis? Sa thon pasazhë e bën për po. Thesh m'u ngon trenin. Elektrik, vë rodo, <laughs> këshim pas i tren, pëndarjonim vërë, sida ikim derim vërë. Më autobus. Ikim autobuse, morëm e furgonë për vërë, hypim tren, <laughs> pasaj, bus, pasaj, pasaj vor, bin... sit, shim, a ty pasaj fin prap derim vërë, hypim... Më këtë atelina sit, ja? Eta, që ima sem në ima. Kavet dvërë, pëndarjonim vërë, pëndarjonim vërë. A vë pas në vërë, pëndarjonim vërë, pëndarjonim vërë, te... pëndarjonim vërë, pëndarjonim vërë, pë e policia kujdes mirësinë janë këtu në mëngjes si miqtë dashur për shëndetim dhe ju urojmë një ditë fantastike unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin me Altinën me Hortën dhe Melorin dhe sot më ngjesim i duaj të ankuar për mungesën e trenit elektrik në Tiranë që su bën nga GEA në atkohë sepse Berisha anulloi kontratën që kishte lidhur Nano A vjen e paguam pastaj ngjykat por tren nuk morëm edhe tani. Elektrikuse iku, po ato një... që kishim në hoçën. Ajë ato që po na aprin. Na një aprin yeri. Sa e mbëmën atë, sa ajo, ajo me fulsin e famshëm. Ëh, mm. uh, harri fuls kur ikën uh, ata studentët që kishin. Nuk e di, po e tregojnë si këshu, nuk sa vërtet është ndoshta është mm. edhe zbukuruar pak, po. Ideja ishte që një herë studentët ishin studentët që hanin aty në konvikt, ishte gjimnazi famshëm në Tiranë, mm. që ishte hapur ky amerikani. Dhe njëherë Munguan frutat Mbas vaktit Ata gjithë hanin Një dit nuk i kishe Dinin sa shporta me fruta Dhe menin qërnat fruta Hanin fruta Një dit nuk ishte fruta Dikush un ka trua në pazar Nuk bleu fruta Tha që i kishe bjerët tijot Si të ja bëjmë sot të fucin Bo a, u mërëzit shumë Ska fruta Vaqat bëjmë Skemi shbëjmë Nuk dolin fruta Bo as Pas një njeri nuk Sigur se vuire I kërnat Së pas ka fr Mungodhën di shka tjetër Nuk e ti Di shka e Po thëmë S'kishte Sals për të ngjurë ato më As njësua në kua Po as fruta s'kishte As njësua në kua oh, Pasar i hoqen Mi ishin nja prejnë Ishin nga bifteku Jem një biftek të shumë U apër o tharë jepu nga gjys bifteku Nga gjys bifteku Na shikoj mirë, sepse pastaj është se çdo bën çon. Nuk bën nga gjithë bhteku ajo, më përfluta prapë, iqën zjid hëngra ndar apo mirë kaq. Nuk u ndjen. Edhe pastaj fuzi të hal lum ai që jet kryeministër në këtë vend. Bravo i qoftë. Sa ai do e kët më kollaj. Ti hyj ul trenin? Ja, ja, ti je trener ato. Vore trenin tash. Ha, ta dëgjojmë. Bani më ndër këtë. Në nese. Okej. Po mirë do ishte se çka kishim pasur everthat. Nëse se mund ta përdornim, po për shkuar për ta ngërdhikën mund shkojmë në Vlorë. Po ajo është, <coughs> siç e thotërdhë shkojmë deri në Vlorë, po ti ja vlen, po i thash ultes, po mirë, se do shkojmë në Vlorë, shkojmë në Vlorë për ty në tren, po i bie që ta bëjmë thjesht për, për ty në tren. Sepotësh me fëmijë për shkakun, po ti s'e do të shkosh në plazh, ato shkosh, do ta përdorosh për një sans praktik të gjës, për çfarë përdoret, në fakt s'ka vlen. Që kosh. Ta, të kosh, s'ka kuptim. Të... Hip autobusin telean, shkon në Vlorë, hip në tren. Shkon turr. Po, sa hym tren, shko sprint vor. Dohet të pak e madhe se autobusi ndalon çdo stacion, kështu. Dallë shpirti para se të arrishin vor. Tirana-Vor, Tirana-Vor, jo. Edhe një orë do të. Mos e një orë gjysëm, i akoma në City Park-un, e kupton? Edhe thua se. Duhet sikur po ecën këmbë gjithas. Ne do të kem marrën nge, por çfarë hym treni më? Për Tanglen Liga, sot mi babai ku shkojmë jashtëtetit? Jo, i thon. Jo të kishim babai, po shkojmë në Vor. Në Vor. Po shkojmë në Vor. Spërno, do marim boe. training! Do marim training! Keshën babi dhe pasat do shkojmë në durs! <laughs> <laughs> Keshënë në durs! Kur të harim në durs! Në hambugës <laughs> do kemi derë! Jo, mund të ishtë dojetë të keshën gradën të në trenëse! To! E shruge i gjatë! E shruge i gjatë keshë babi! Babi! Dicjo, e merën të merën babi veçantë! Në në i fmi habitet! Merë babi këshme në domë gjithë! Keshën babi! Babi ka t'i shka për të thënë! Babi do sh Dije, ja, nuk e di. Nuk e di. Nuk e di. Nuk e di. Do i duhet se ai ishi frikshëm. Si baurëvi në tren durrës fasaj, në drejtimin drejt Vorës. E nejse, okay. Mersa, eksa jurmë. Ai ku do dikani një pushimët këtë vit? Kjo është pyetja që kemi për juve sot në radio, miq dashur, ku do i kaloni pushimet ose ku dëshironi të i kaloni pushimet këtë vit? Dhe ku kalohet bukur? Na përrejdoj. Ok, d'akord. Se përte që ka një dëshirë shumë, po na përrejdoj ku nuk duhet. Atere, ku do të të të të tëshiroj? Ti, në Karaibe. Të vit në Karaibe. Në Karaibe, pa. Në wow. Karaibe, pa. Në Karaibe, pa. Në Karaibe, pa. Në Karaibe, pa. Në Karaibe, pa. Sa po t'i pyte se ku do të të të tëshironit? E pari 10 mua mere. Në Karaibe, pa. Ja një shuji gjithë në di. <gjithi> në Maldive këti, që ti, është komplet në anën tjetër pasaj, nga fenga paqësori. Thonë <gjithi> që është bukur. E di që thonë, por unë s'kam ide shumë. <gjithi> me të dëgjuar e kemi. Çfarë stanë në dhomat janë kështu si me akuarium. Po njerëzit, kush janë njerëzit në Maldive, më fal, çfarë janë njerëzit atje? Vetëm italianë, indianë. Jo, më sigurisht në Maldive, atë është që janë maldivianë. Maldivianë në, në Mal, Maldivian? Maldivian Maldivian? Maldivian? Maldive. U digjonë edhe fritet për për Maldivin. Apo mër, për Maldive të përndojnë Vetëm të shkojnë në Maldive Po shku, e këpëta nuk e, e t'i gjojnë një herë Përshumën që në Maldive, e sot pati një Stuhi, apo tjere, Presidenti përra, Maldiveve, pskati, Aurika, buku, e, ku i Maldiveve Umberto Aurika Këtë gjojnë se kush janë ta? Aten qëshmë Ashtë një vend turistik Ashtë një vend turistik? Kam përshmë janë së si, djejë Në logara Në kushë se Në logara edhe theret në i ketës në një herë 12 kanë një aksident de por shkojmë jetëshëm se çan don. Arsht bokuan çapa llogarancë. Okej, le të lënë dëshira, tani le të flasin ku do ti kalosh. Ku do ti? Ku do ti kalosh? Atë ku dëshiron ti kalosh. Jehi dhe ku do ti kalosh? Do dëshiroja në Karajipë dhe do i kalosh, na? Model Karajipë turistare. Sa më har, duke dia koma. Se dia, a koma si përpënd. Jan këto pishina te nga Mullet City. Aha. Te listë lumit, te lumit. Po që funësh aty më i afër të lumit, kështu që po e pazgjej të shkoj kënde. Në i kalloha pushime të lumi Sturb Kalloha të kujer Shum bukur atë në i bë I e më në bëtë, të shi I kalloha pushime në i bëtë I kalloha pushime në i bëtë I kalloha pushime në i bëtë I kalloha pushime në i bëtë, jesë kam që kundra i bëtës Po do iba vet ato do të ndohesh shumë ato nik qyriçi minon se ni do i kalosh pushimet si minon ik minon galej pushimet jo na është të ik për vezë ik minon te deti normal ti aldim ku dëshirondi kalosh pushimet dëshira ta thashë do të bëhet realitetin Argentina kujdes ha ku do i kalosh andinga maldives thashë oh, dëshirë o po normalisht në të vërtetë Planin e kishtet të bëja këtë aerotrippin, pop Në pra? Të përish planin, më? Jo, më baje ato, pëse se pëse? Jo, do të mbaj, do të mbaj, pop A të bëj? Pëm le dhe rogat Mo t'i e këtë shqyqysh ma t'o Po, ai, ai, keni këtë, më duhen ti rroga tha për të kaluar pushimet. Kështu mm, që. Duhet të na dëgjojnë pronarët un e radios, kjo fjema ku ti u nse. Unë mendoj të japim një, një, një, një para dalje. A ka ndonjë sponsor? Për <laughs> pushimet. <laughs> në vigjima ka ndonjë njerëz këtu që bën biznes, keni ndonjë biznes mirë që doni ta reklamoni, shikojmë çhapë si karton. Tham do të jap dy tre përm hapësirë këtej, dy tre krona këtej, vamos a do bela, ose po doni un vlap vazhdimisht gjërat që ju doni t'oni dhe dhe mund të bëjmë një sponsorizim biznesit tuaj. Shikoj se çakoim mirë. Ori bëjmë vetë dokumentar fundjavë. Uli të gjitha, uli uli uli të gjitha. Uli gjithan de, let uh, uh, dhe letë demonstrojmë uh, sa shtora të shi 7-20 Mijep mi 10 sekunda 10 sekunda Pazja Që të ishë hapsir që mund të më bushej me reklamën tua yeah. Kjo mund të kështë qënë koha juaj Nuk e bëjnë kështu kështu e bëjnë a bëjnë <laughs> Sa qështu e bëjnë a zotë Se kur qa o për? Jam tipi, jam tipi Nesa, oke okay. Mirë, um, bas fakt do të pjesim Ollën se ku të shiron Ti kaloj pushimet A. Dhe ku do të t'i kaloj Realisht Do të përgjithjet Edhe Lori mandje Po edhe unë juve Jeni tëftuar në shkruan Inë faqeton facebook është facebook.com Fraksion klubim qesit Mi qdashur Ku të shironi Ti kalojnë pushimet Ku kalojnë bukur Si pasyush Kelis vjen tani It's strange noshtat e 46 minuta je në me klubin e mëngjesit në klub e femi ishin pikë katër në ekranin e KPV sot është e hënë data 30 hmm. qershor ju uroj një ditë sa më të bukur datë mëngjesit kemi edhe anagramën e ditës sot me dalin në klubin e mëngjesit unë kam gati kujdes uh, do të jetë do të jetë vështirë kam arkush pse jo tash është jo tash është mund të jetë më të okay. thjesht me anagrama në klubin e mëngjesit a e cila është fjala Ah, que eu tenho um... Deu bem puxou. É que é meio do mundo, é? Eu, eu... Deu bem puxou. E não é dessa minha filha, não te dou as coisas. Tu estás tish, é que eu quero dizer isso? Tá. Ah, puxou! Tash... Tish... Tash tish? Prós. Prós. E aí, curto a estenda... Prós. Está aí, madinho. Eu passei... Eu passei aqui em Prós, e aí. Ou sei cá, Prós. Tá, tá. Tata Por. i thonë në babës e jo bëshesh, <laughs> Ka pros tata Ate rëfjala është të shtish pros Të shtish pros Të shtish pros A, rëfjala Anegrama e ti të sotë në mishtdanshur është të shtish pros Të wow. shtish pros Në klubin e mëgjesit Gjides 069 27 22 069 27 22 Qërë dhe të fitoj fitu e si? Një orë nga primim watch-es Bravo i shoft Ilumët Për një orë nga primim watch-es do tjetë Të shtish pros T-e-sh-t-i-sh të, të, sh, të shtish është një fjellet e gjithë, ma Të shtish pros Ok, Jeri Ska më si ide për momentin Të shtish pros Jepi Jeri 0-6-7-9-27-12-22 Dërgënëve sa shtetua e përruar dhe emën përshumë fiturajs Jepi Jeri hm uh, um. hey okay. Florina okay. ka shuar dor sot mëngjes na thot që do të shkoj në një vend të bukur që më kanë thënë se është një vend i bukur në Greqi që quhet Kakiviqi. Shpresoj shpresoj të jetë aq i bukur sa e tregojnë. Çfarë ka pse qeshniu po, më? Ne kemi nevojë të shqiptojmë Kakiviqi. Si shqiptohëm? Halkidiki Si? Olta Olta Olta Olta Unë kam qena dhe më nuk kam së vëtët e më Kalkidiki I them unë sepse kshu shqiptohës shqipë gjerat Nuk shqiptohëm shqipës si me... Si kur kemi në një që kshu në goja Me këpton Ne nuk flasim man shtuktu në në në në në në Me mund të flasim ndryshe këte nga në në Kshu shqia, unë i them Kalkidiki Se kshu që më dhjemë si në lukurën timë Mundësh a lidh hani nidhi? A ka alkiditi? Ai unë kam alkiditi. Jo, jo, jo, jo, unë që ti ta çe banese Floria u shpethën se ti jeni e bukur në Hani nidhi. Po ne kemi qen. Ke çen, unë kam qen. Po sigurisht kam qen. Unë kam qen në alkiditiçi. Po vetë. Kam qen dhe e di, kam qen në alkiditiçi, kam marrë frap ka vasi Sipri. Kjo është një situatë. Unë gjahen hani e vi. Ai, si, apo se kanë jo. Tësh dispros. Okej, okay, mi e këthejmë bas për angrybinë mqesit me më shumë i shdashur Kujdes me anagramën, duaj që ta zini shpejt në 0619 207 222 0619 207 222 Sot përflasim në radio Ku dëshironi t'i kaloni pushimet këtë vit Ku kalohet bukur Juftojmë t'i klasim për alternativat mira për pushimet verore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 në klub në miçesit me mjë içdar shojë bashndeshim dhe ju uroj një ditë fantastike. Ìrë ka bërë na treguar një histori në këto menta. Një histori amerikane një ku përfshihet Daniel Davis, 39 vjeç, është nën e dy fëmijëve dhe është martuar me një burrë që quhet Ed. Bravo. Por uh, Daniela, çfarë është duke bërë aktualisht është që në, nëpërmjet mediave sociale po bën një dokumentar për jetën e saj. Okej. Okay. Ajo ka uh, shumë çej faktorin Bradley Cooper. O, mirë bon. uh, Madhika, vetëm, uh... Po mirë bën. Madje si mos vetëm, mos sigur vetëm kjo, por vetëm kjo. Çfarë po bën është që do të bëjë dokumentar dhe ka nisur ta bëj dokumentar mm -hmm. se si do të ishte jeta e saj nëse do të ishte me Bredley Cooper. Me Bredley Cooper. Po kjo është shumë mirë. E kam printuar atë në një karton në përmasa të reale. E kam printuar Bredley Cooper dhe kudo që shkon e merr me vete. Edhe Asa kur burri i saj është duke u marr me pastrimin e kopshit <clears throat> apo të oborit të shtëpisë, Bredley është aty dhe duket sikur po punon edhe ai. Mm -hmm. Edhe kur janë në diskotekë, edhe kur shkojnë në pushime, Bredley është aty. Por Jonathan Daniel për mediat amerikane është se ajo e ka njohur Bradley kur ishin shumë të vegjël në shkollën fillore, kanë qenë vetëm një vit bash. A e bashk, pasu shikësim kur i dhan? Po, dhe sot uh, nëpërmjet dokumentarit që unë kam nisur të bëj mbi jetën tim edhe e se si do të ishte jeta ime në prezencën e Bredlit, shpresoj që ai të informohet për dokumentarin që un po bëj dhe ndoshta në këtë mënyrë mo më takom më edhe <coughs> Po kjo nga fotot, gjithë kjo është për të rëhijur vëmendjen e, e Bredlit. Vë për ta tërhehur ato dy gjëra që nuk shkoin. Në një rrjet intrigash, po, purdhë. <laughs> e para nga fotot këtu duket sigurisht nëna në në e Bredlit. Jo Marianë, këtu është gjyshja e Bredlit. A ja shikoi çfarë duket qartë. Kurse edhe dy ta ishin martuar. Po, bashkëshërë njësaj nuk e ka shimantuor. problem Se yeah. problem <laughs> jo, ka për problem që t'vi Bradley Se ka për problem që t'vi Bradley ti, krydhë Jo, jash, nuk dëzvëndësojnë Sh problem ka i me këta, a i thish ka një kruaj që do t'flej me Bradley Madje Bradley aktualisht flej me këta të dy Pa vërsishtën nuk është raj <laughs> A, e kan kanë kan futur dhe në kërvatë E kanë futur dhe në kërvatë, kështë pështë pështë E mirë i kanë barë Ne nice, isë, okej okay. <laughs> Bravo, bravo këa okay. Bravo, bravo këa okay. Në diri me gojhapur e lëtini Ne jemi klubim qesit miqtashur këtun në Kravë FM në 104 E edhe në ekran e Kravë dhe Vës Zdo dit me juve nga ora 7 dhe në orën 10 në këto val dhe në këto ekran Për t'ju për cilë një program që ju mbanë A... në shoshori po, Me gojhapur e lëgjëri Po, si Daniel Davis Asaj nuk e qim të tërmanë Asaj që do t'fler me Breddy Cooperin Po në jese Gjera e që ndoven, ja, gjera e që ndoven Në dojë të fiksim që Po, Shetali. kemi dhe i tem për diskutim për ditën e sotme Po ju pysim se ku dëshironi që ti kaloni pushimet me qëtashur Dhe ku do të i kaloni ato Ku dëshironi ti kaloni pushimet Mëndë nga shkruanin, faqëndon në Facebook Facebook.com fraksion klubim qesit Quet Facebook.com fraksion klubim qesit Në imi atje Unë në fakt në thot boy unik Do t'i kaloi këtu në Shqipri në plazhin e gjirit lalzi Dëshir Normal. Nuk na Lyon, fushën, faloj se jam në kontakt. Rezorti thot Ksamil Dhermi Himar. Edira ka shkuetur për Sunshine Beach në qendrën e Durrësit, ndërsa Denada shkon do doja të ikja në Inditot, fiksim e kam të shkoj një herë atje, se ku do kaloj nuk e di. Po fiksimin kam në Indit. E kaq që të shkoj në Indit. Mirë, a uh, duk dëmand tani me Jack Stones apo Jones? Çeka këtu. I got you. Jack po Jack Jones. Edh dëgjojmë në klubin e ngjessit. so right like the hand you're so right like the hand you're so right as long as i got you no money on my mind no money on my mind no money on my mind though no, i have no money on my mind so send don't you fear no i have no money on my mind no money on my mind no money on my mind though no, i have no Më siguroj namë plusën e ngjeshësinë, nji të dashur, ju falëndesë morëm rreth 8-7 minuta, un jam blendi këtu bashkë me Yirin, Martinin, me Ondën edhe me Lorin, domo ngjesh me ju, nga ora 7 e në orën 10 valet e KF Femina 104, edhe në ekranin e Club TV kemi gjëra për të folur edhe për orën e dytë, po i pyesim sot se ku dëshironi të kaloni pushimet uh, verore ku dëshironi që kaloni të kaloni këto pushime janë të 2014-tës më është por është një gjë se çfarë dëshiron sigur, është edhe një gjë se çfarë të mbahen në xhepi apo okay. mundësia apo kushtet e tjera që të bësh kështu që, që uh, mund të kapi edhe në atë prizëm në ndihmë dëshiraz e realitetit gjithsesi Po ja po si të më sandrë thotë që me dëshirë do kisha dashur të shkoja nga kanionet e Skraparit, por nuk kam pushime. Unë oh, s'ke pushime. Uh, ah, pushime. Po si. mund ta bësh mund ta bësh edhe për 2 ditë ata. Mund të mund të ngjesh ndoshta një fund javë gjatë. Ka edhe 15 ditë në kanione. Është një hapësirë, po. E di se është të mos kesh pushime, në fakt është ta kalosh verën të shtip pros. Është. Të mos kesh pushime, është ta kalosh verën të shtish pros. Që është anagrama e ditës sot me të shtishpros më dashur. Nëse i rivendosim këto gërmë do të bëni një fjalë T E S H T I S P R O S. <gjell> Kanë sanë shpirtërisht. Jo, nuk është ja, shpirtërisht. Ja. Të shtishpros, të shtishpros. Ja. Po shpirtërisht nuk ka O. Pështiros. Jo, ja, nuk është pështiros. Të shtishpros. Kujdese ka dy sh. Mhm. Të shtishpros. Sportistësh. Ja, ja. Sportistësh ja, ja, ja, ja. ka një sh. Ja. Të shtishpros. Pujdesë, të është t'i shprosë. Por është ditë ka negativa. është ditë ka negativa? Negativa, se të të t'i ega. është ta bështë ditë ka, ta bështë ditë ka, në mënyrën më negative... Më negative të mundë, shma. Ndo është ta... Oh, Aha. Ja. Mm -hmm. Okej. Okay, Kështu që kuites. 06 79 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për çëm fitues. Meqenëse shumë prinis janë në Facebook uh, sot mëngjes si çdo ditë tjetër, do t'i lexoj edhe këtë lajm që vjen nga Bota. Mm -hmm. Lidhet me një studim që është bërë në Facebook për të parë se si indikojnë news feedet, po themi ato që dalin në ato Po nuk usmuri ta, më bësh ajo gjëja kështu. Fasha situashsë si mm -hmm. të Facebookut. Kurin Facebook atje, home, siç e thonë sa, shtëpia, hyrja kryesore, ka dalin edhe pastaj postime të njerëzve ndryshëm që ti ndjek, miqtë tu, të tuaj etj, etj, etj faqet. Kështu që, ë, këta kanë dashur që shikojnë se si do ndikoheshin njerëzit në lidhje me këto që shikojnë, këto që lexojnë, a ndikohen ata emocionalisht për shkakun? Ne ja. çfarë kishin bër? Është që kishin përdorur kanë marrë në studim 600.000 Njerës Njerës, përdorues Facebook-ut Me aftush Dhe gjysmës të tyre u janë dhën U janë dhën uh, një sfide të kontroluara Ku shumica e fjallëve të ishin pozitive mm -hmm. Dërsa gjysmës tjetër janë dhën Në këto fashe da. Gjëra që ishin me përmbajtje Negativa negative. I përgjithë e i filtronë dhe Facebook-u Dhe njërës pa lishë faqë ishin gjerat pozitive Njërës pa lishë faqë ishin gjerat negative pa gjërat gjërat Dhe pasaj u pa Se qëfar lojsh Statusesh Mendosin njerëzit duke parë këto lajme. Duke parë këto lajme. Mm -hmm. Dhe u vure, për shkakun që ata që ishin ekspozuar në më shumë lajme positiv, negative, negative, vinin në statusë negative. Ata që kishin pasur një bombardim më pozitiv, si thua, vinin në statusë me përmbajtje më pozitive. Pra, mm -hmm. thonë ata, thonë thon studuesit që ndjenjat në, në Facebook janë ngjitse. Qëse zë njëuz janë duke e një dia negativisht e kanë atë energji negative, ajo ja duke protestuar apo duke mëse çfarë duke share shtetin apo shoqërinë për Një gjëtë saktuar, gjasët të, për... të të hybi dhe të një loj deli i një gjashëm Dhe kur vështë dhe ti statusin të në tjeshtë në ato Ndikohes. ujra E kjo nuk mduke se ka në një nevoj për studin më Por, vërtet. që ka në dodo është që është parë, si në basë kritikve të këti studimi Që ndryshimi ishte vetëm 0.7% në pozitivitet apo negativitet të statuset Që do të të thonë ca kritik që në bodon reale as ka ndryshim fare Se, se si do ta masësh ti kur ata 300.000 për shembun që shikonin statusë negative ishin vetëm 0.7m negativs ata 300.000 që kishin pas statusë pozitive. Kështu që ndryshimi është shumë shumë i vogël, asnjë përqind 0.7%. Wow. Do më ndon pik 0.07%. M'falni, 0.07%. 0.07%. 0.07%. 0.07%. 0.07%. Asnjë përqind. Kështu që ë kjo gratë këta dhe më keqja është kjo. Siga monsi don tash Ju i keni vendosur 600.000 për të ruës Facebook-ut në mm. një eksperiment psikologjik Pa t'jenin e t'yre Më dënë, a është kjo, ok, e, për... që kompanijat mund të eksperimentoj psikologjikisht Bëj eksperimentet psikologjike me njërzit Tu jabja t'yre status e negative, <coughs> po përse përmijen? Si përse do të shikosh se si do reagohi unë Përmijen, përmijen, përmijen, përmijen, përmijen, përmijen, përmijen, përmijen, përmijen, përmijen Jo pa po, eksperimenti nuk do të kishte vlerë, mendoj unë rasti, kta do ta tërheqesh. Po që nuk duhet, nuk duhet. Nuk duhet pra, sepse kur ti bën një eksperiment, një ti i merr ata njerëzit që i merr në eksperimentin dhun, më edhe, dhe mundi edhe mundi paguash dhe pastaj thua, ok, do bënim pjesë këti po, e këtij eksperimenti dhe un kam 1 2 3 kërkesa për ju, po jo pa edituar ata, sa ata asnjëherë kanë marrë vesh, kanë qenë pjesë e eksperimentit. Ata thënë se kanë parë në Facebook apo diçka. Po dhan paska na paska pir rezesa, shiko shiko çfarë janë gjithë statuset këto nomësh. E u kupon? Të join në si negative, ndërkohë që ato i bën ai në Facebooku deri në negativ në negativ. Nice. <gjart> Okej. Okay. Kemi dhe lojën e fjalës së censuruar tani në klubin e mëqjesit me dashur me Altin Sulaj në <gjartë> këtu. Dobë tani, fjala e censuruar në klubin e mëqjesit. Hapini veshët. Stop censurës. <gjartë> <gjartë> po, përgjithësisht ata njerëz të zakonshëm këtu ishte një punë e mirë, një punë e mirë dhe po tishte në Tiranë ishte kulmit. Atyre, nga Zogu i zi i Tiranës. ë Zoti Yllipango, po? Po. Zogu i zi quhet një libër që ai ka shkruar. Zogu i zi po i Tiranës, pra se mund të jetë i Tiranës, edhe Zogu i zi në Dorsat. ë Atëre nga Zogu i zi Yllipangos, ë ne do të dëgjojmë edhe një herë. Ai është duke folur për një Tiran të skaluar ose tan. Kam shumë nën që është duke folur për librin e vet, por thot një punë mirë, një pikë i mirë dhe ishte ishte kulmi, sepse do të ishte në Tiranë. Po, e dëgjojm. Po, përgjithsisht po jeta e njeriu të zakonshëm këtu ishte një punë e mirë, një bimë e mirë dhe pothuajse në Tiranë ishte kulmit. Një punë e mirë, një pipë e mirë dhe pothuajse në Tiranë ishte kulmit. Kujdes. Jeta e njeriu të zakonshëm. Mm -hmm. Jeta e njeriu të zakonshëm shqiptar nën diktaturë. I mirë, një pipë e mirë, duke thashmë në bashkë. Nuk fillon me pa. Mund ta thuash. Jo, mendova. Po thuaj. Një paga e mirë, po mendoj. Pa paga e mirë. A jo, jo. Jo. Ajo më sku dorë ieri. Ës i mirë. I mirë. Ah, okay. I mirë. Le të fash edhe unë. Nice, okay. Ehm, do të sjell pa muzikë? Mund të vëm pa muzikë? Nuk vëm pa muzikë. Po na pa kushtet. Lever pa muzikë. Po, i mirë, ja, gjeni. Koha se veshje. E veshje. Sa më thot mësh e veshje, muzika më kishte mbaruar. Faleminderit Artin. Ës World Republic më është dashur më Love Runs Out tani këtu janë që zi insistova unë prandaj po e dëgjojmë. do oh, të gëluljë bisht i pasat flasë mirë se keni ardhur këtu në një mesit të mi shtashur ju përshëndesim fort un jam bleni këtu bashkë me yerin Artini Nolze me dhe Lorin zëm gjest me juve nga ora 7 deri në orën 10 në valet e klubit femrë 104 edhe në ekranin e Club TV-s ah paska muzik atëra a kemi a kemi urtar një situues për anagramën e ditës së sotme po sigurisht e kemi atëra është një fjalë e ngazuar është të shpëpros është po shtorsisht bravo e gjetur Ermonela 645 i mbaron numri fiton një orë nga primi voce bravo bravo bravo Ermonela Bravo. Edhe një tjetër harmonia me numerin 6, 6 4 5. 6 4 5 miçdha, ashtu 6 4 5. 6 4 5, ndohet të shum njëmes. Skëmijëvi, blenderi, derit. Mirë. Mas marketi tregon se pse miçdhan shurësyçet e diellit i bëjnë çdo gjithë njerëzit më të bukur. Po, më të bukur. Në via të transha për shkak se krijojnë mister edhe një strukturë të fytyrës që është pakës më e mirë sepse është pakës dhe po e si, pakë më ofron asimetrinë. Po jisësi, bango më vonë me detaje sepse sytë na bënin të gjithë, sytë kanë diellin për vetë, na bënin gjithve të ndjen të të, të kemi më bukur sesa sesa që kemi vërtet. Ëm, uh, kështu që do ta shikojmë atë. Interesante. Je, yeah, je. Yeah. Uh, ka një studim tjetër që tregon që njerëzit që janë të mërzitur nuk duan që ti të mërzisësh. Ah, dua gjëra të tjera. Kërë po, sa sa është i kështu, mos paske më lanë të gjëra për mëson, do bëhet më mirë. Nuk e duan ato. Mm -hmm. Edhe ka mënyra të tjera në fakt. Por kjo për. nuk është ka mënyra të tjera shumë më praktike për tjim tjim mm. të ndihmuar. Edhe do i tregojmë se çfarë mund të jenë këto mënyra, por jo fjalët, e cilat e cilat në fakt nuk kanë efekte. Kur? do vëmë orë um pas pas këngës pas këngës dakor mirë pas këngës zoti abatë atë informacion pas kemi çfarë uh, gjëra tjera këtu një grua për shkak të mundua të vrisë një merimang po dhe tani është në burg është në, bur në burg është oh. në burg për këtë po vërtet po sepse gjithçka shkoi në dreqh po se si po them le të themi që kishte një zjarr për fshir në këtë histori jo jo jo vetëm vetëm kaq për momentin gjeli një familje kishte një dato E cilat jetonin me ta. Mm. Dhe në një moment të caktuar ata vendosin ta përjashtojnë Dadon nga puna. Oo. Oh. Po. Çfarë kishte bërë ke? Po kishte bërë diçka. Dhe i thoshin zonjë dashur, Dado është një 60 vjeçesh. Tash duhet të oh. largohesh. Dado era fuzon të dalin nga shtëpia. Ne okay. ajo ja, jemi në situatë, në familji çka një, një, një Dado që jeton me ta, e cilat është përjashtuar nga puna, por nuk hikën. Nuk hikën nga shtëpia. Çfarë do të bësh? Nuk hikën ieri, është gjocë serioze kjo. Por vetëm pas pak në klubin e mësesit Injashur, do të jojmë, uh, dizojmë. Provares se shkojm tek muzika. Këtë fjalën tënd e të censuruar. Ta përsërisin dhënje. Edhe një herë. Kan dhënë një opsion olta. Kan thënë një, një burrë të mirë. Jo. Një burrë. Një mir. të dashur të mirë. Jo. Jo. Më s'moram më shumë, mua më tingulloi. Një fakt të mirë. Sigurisht në gjininë. Jo. Ëh, uh, mashkullore, por në fakt uh, duket sigurisht në gjininë femërore. Naish duke thënë, një punë e mirë, një pip e mirë në femërore dhe nëse ishte në Tiranë, ishte kulmi. Nëse i jeni të rendë ndonjëse kulmi, dgjoni pak. Po, përgjithsisht jeta e njeriu të zakonshëm këtu ishte një punë e mirë, një pipë e mirë dhe po të ishte kulmi. Pango, në Tiranë ishte kulmit. Është ylli Bango në klubin e mëngjesit sot. Do t'jeni fjalën që ka thënë, eksaktësisht fjalën që ka thënë. Punë e mirë. Pipë e mirë. Një punë e mirë, një pipë e mirë dhe, dhe po të ishte në Tiranë ishte kulmi. Ishte kulmi. Kjo ishte jeta e njeriu të zakonshëm. Ka thënë dhe kisha rituin. Jo. Jo, oj. Fakti ndim, që s'alti në mua më dha një për mjë mjë mjë ndim çfarëse do të ishte ndryshe rendi. Po një grua e mirë për shkakun. T'kesh një punë të mirë, një grua të mirë që Fakt do të ishte kulmi. Po, po ishte kjo, por nuk ka thënë këtë ju. Nuk ka thënë këtë. Nuk ka të bëjë me pjesën romantike apo Nuk ka të bëjë ose me pjesën seksuale, dhkishe... apo me pjesën seksuale ka të bëjë? Jo, jo. Do të celibati ka një problem atë seksualë, duhet. Nuk ka një problem atë, duhet të thonë edhe kjo. Po. Por duhet kishte edhe dhkishe... këtë që të zije një grua të mirë. Domethënë, punë e mirë, do të ishte edhe pipin e mirë. Po. Kishë një dhomotelje mirë, prajë? Po, mund t'ishte, por jo. Ja. Këtë e imba zbogjënë e më qesim, i zashur tani t'i gjojnë muzikë, është orë atët e 22 minuta ju, jeni me Club FM në 104. 26 minuta ashtore Në këto omende jeni me krybin e më qësit në një qëdash Dhe kam shqipen që Waves nga Mr. Prams Ishte këngaj ditë sot Efe këtë Ojej Se unë e të gjova që ishte këngaj ditë Ojej, ota Ojej, ota E gjetur Aldi fitoh një durat nga elektronik Bravo Aldi Bravo Aldi Ki fitoh një shport me durata nga elektronik line Tek rukë a mi mm. në peza Në kryjë qytet Atere Me që jemi kërkoj që ti tregoja sësishke puna e këtyre Njerëz që janë dëvistur. Tanë ideja ashtu është është një studim i, i, i cili është bërë nga Çfarë të flasësh? Inxhinierësh nga Universiteti i Waterloo në Kanada. Ëh mm -hmm. në këtë universitet në këtë universitet ata kanë bërë një eksperiment me njerëz që kishin, si thua, ata stimën personale të ulët. Ëh dhe ishin duke kontier keç për shkak të një ngjarje një të caktuar. Ës mm -hmm. vënë ne thon studuesit që njerëzit kanë një tendencë Apo si tu ashtë tolerancë të ullet për ndjenja negative Dhe kur un vi për shumë ljeri në i ndomë Dhe jam uh, uh, uh, uh, Dhe a e zëmë të aty i uh. e ti Normalishti Kolege dhe mikeshti do mundohesht më Vushelosh Po mos më nëzire më Buzqesh Qo se ti nuk më t'i gjon njeri Qo se ti nuk më t'i gjon Dhe më thua mua thjesht të busqesh Atere më bënd Në Kanada më bënd mua të ndjen Më sigur, sigur, po, më keq, më keq. A ta thonë se në vend se ti bëni njerëzit që të ndihen më keq duke u thënë që shikoj që mos e merr kaq keq, kështu që do të bëjmë mirë, po, më çesh pak e mos e kështu. Ti duhet të bësh ata që të kup, ti duhet tregosh mirë kuptuar. Duhet të tregosh që ndjenjat e tyra janë normale në situatë. Mm -hmm. Se normalisht në nëse dikush për shembull ka i ka mbaruar një dashuri, normalisht do të mrzitesh, normalisht të qash. Nuk thim kurrë se është okay të qash, është okay që të mrzitesh është okej okay dhe të mos dalësh nga shpija për një 2 ditë po shumë mo të rrish në krevatë e kupton? mhm mm të gjitha këto janë okej okay. këtë du t'i tua është të në tapë duke për situatët nërmale e bën që da i, apo a jota <clears throat> tash prandaj dhimbjen apo mrzitjen që kam. Po sepse duke mos e pranuar, ndjenjën që ata kanë, ose vertetë. Onse ti thua ato ato, ai është në një periudhë ose ajo, është një periudhë e vështirë. Okay. Dhe është, ti duhet të thuash që është okay ti je mrzitë. Është diçka normale. Seku i thuan që nuk është okay, që ti je mrzitë. Dhe për sa bë kuoma. Po i thonë sikur dhinjat aty nuk kanë rëndësi. Unë kuptoj sikur ky njeriu sigurin mbaron gocat. Po ai është këtu eri. Orchun. Orchun. A vera. Çaboxu <shtë> <shtë> Selenon, ka shumë peshë. Ka shumë peshë. A sapo mëse gumarfa. Më ke si bën? Normal. Më ke si bën? Më mirë thuaj, tani vim me vlla. Thi se gojja femër. Era. Era. Ai vëstej ishte e, kupto... <shtë> edhe, edhe, i i po. Çaj vlla, <shtë> çaj se ishte gojja femër. <shtë> <shtë> çaj se te i kupton zonçka ngatora. Ne kupton, edhe ai kupton. E mori tjetër. Ai e kupton. Çaj, është normal. Çaj. <shtë> <shtë> tani apo eh, puthet me Bertin. Qaj? Qaj edhe un përqaj po me ty Po, po Po të më shtethe unë po. po të më shtethe të... unë, po Se edhe mua më përqende ty shikoja bal Ne isas Sa mirë bërë qe edhe vlam mund të amarrë unë Êshtë opcioni tjetër, opcioni tjetër Ha, majmë Kaj si, se në zolta, por fruto me s'kita Në nuk jemi qenë, njemi njemi në zolta Në nuk jemi qenë, në zolta <lian> ne, ne, ne është një informacion për këtë segment. Po pse nuk ka ndonjë? Ne, ne mendon si femër tani. Dhe, lerë mi shoqja se e marrun, a do t'i mendim po? Po jo, ne nuk e bëjmë kështu. Sepse, sepse shoqja e shokut është është shoku i saj. Është, është brenda gardit. Dhe duhet gardin vetë ta hapësh vetë gardin. Ne mund ta hamun derë. Ja, duhet ta hamun derë gardin. Po, ajo jep themon, nuk është okay të zësh të dashur. Jo, nuk thashë edhe on. Është të dashur në shokut tëngush. Po mirë është ti ti ja anashkalosh këto. Po më ikson greminas. Sigurisht që më dëgoj. Atëre miq dashur, ka një lokal që quhet Çadrat në Bllok i cili është super ignorë, mm -hmm. i ënor. Dobër, gjithë ditën. Nga ora 12 deri në orën 14 sot në bllok mund të pini nës kafe falas. Ose kafe. Wow. Nës kafe ose frappe uh! falas um uh, ofert ofert uh, dhurat, s'a ofert se kur shfalas ofertohet kur u shmeftull, apo. Mm -hmm. Fjala s'u shet ofert. Atëh është një dhuratë nga Nescafe sot për ata që duan të freskohen me një frape apo të nxehen me një Nescafe nëse duan të ngroq. Um të dyja janë të mira, sepse ka edhe kondicioner brenda. Por shumë kurri brenda, do të çaj i piet akoma, po. Pse jo? Po nëse jeni mir, të vajosur, futeni një frape se ka akullin. Nga ora 12:00 pra deri në 14:00 është Palas tek Çadrat tek blloqu. Në kafe ashtu. Mirë. Dakor? Dakor. Mos tani okay. që nuk e jo thënë. Jo, mos e shiu nuk e jo that. Kur na gjenë natën? Do stë. Ti do shkosh, do kalosh, ti je shumë afër. Shumë afër këmb. Shumë afër. Un po të isha më një të. Ju pres atje, ju pres atje. Unë, unë flasim për të marrë <laughs> prej njerëzit për vizita ultë. <laughs> Lloyd bashkë Andrew 3000 me të dashur që ndonjëherë ju dedication to my ex. Miss that. Këmbë. Duim gjesin for now that pussy is a stranger I'm your number one fan belt. They are not important. Uh. I don't use a cordless a microphone to void them. They don't feel real to me. Me need oh, oh, real yeah. woman. Others built on me. You yeah. the primer on the line being green box when I couldn't oh. afford a Ford. I'm your number one fan belt socks scooting across the floor in your grandma my house hand on your mouth you got too much about the penny any this mechanic so uncanny x-men x-men your ex-boyfriend should thank me that i took you off his hands no i can't bring another beach to the sand and no i am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please but can you bring a man to his feet when defeat is on repeat and they gonna put his man grandma's on the street what why so quiet hate that all of our memories happen in a hyatt you were perfect before you went on a diet You was way left on. You think I don't remember shit? The magazine got to you mean. Now somebody you don't need no gash in bed. Bet you put it on, you know you don't like red. It was the future. Fuck it, I future is dead. Oh, no. I thought a bitch can have land. 9835 minuta jemi me klubin e Mëgjesit në klub e them 100.4 den ekranin e Club TV-s. Ju rë një ditë sa më të bukur datë mbarku do mm -hmm. mm -hmm. të shndodheni. Mhm. Ose që neardor. Në, sh... në lidhje me censurën? Kan thën biografi e mirë. Jo. A uh. o oh, biografi e mirë, po biografi e mirë sepse ishte rëndësishme në biografi na. Tamë të mi mirë. Ke të drejtë. Jo,olta. Jo miolta, jo, mi, jo. Makin të mirë. Jo miolta, ja, ja, no. jo. Po makinata të e një bicikletë, po e zë makina. Jo, opinion sa më të mirë. Një opinion sa më të mirë. Jo, alta. Apo nuk e kanë gjetur. Gabimën keni. Oh my god. 100, okay. një rrog. Vazhdo na. Jo, jo, okay. jo. Okej. Atëre kujtesmësh dashur, çka të bëj? A mund të ndihmoj pak? Patjetër. Jo. Po, mund të ndihmoj pak. <laughs> <laughs> jo. Po jo, ç'të qatë... ndihmosh. Okej. Okay. Yeah. Mirë. Tani, ga... ndihmo na altini. Çiko, njëra nga gjërat që në një nga gjërat kohën e xhajhit ishte, si thua, ishte me pakicë. Ishte me pakicë. Meze në kërkesë të lartë edhe në meks të ulët ishte də kjo. Mhm. Mm për cilën ai okay. po flet? Sepse jo çdo kush kishte shancin e një, dhe shumë njerëz janë ndiegur sepse nuk e nuk e kanë pasur atë ëndër. Të ëndër, po themi, kides. Për shembull, shkretëkun. Është një ëndër, një ambicie që njeriu e ka, që në diktaturë ishte e kufizuar, si thua, edhe privilegji disa vetëve, po jo i të gjithëve. Për shkakun bënda kishte biografinë keqe. Shaut se ti jin që të mos takisht, -të mos ta kishit mos sa kishit do të thonë madje mm. Ma nuk ti e bë kjo. Kështu mm. që kujdes 069 2070222 edhe një herë tjetër le dëgjojmë libpangon për këtë dhe nëse e gjeni eksaktisht fjalën do të fitoni po, një dhuratë kujdes. Po përgjithsisht jeta njeriu të zakonshëm këtu është një punë e mirë, një punë mirë, sepse po të ishte në Tiranë ishte kulmit. Po të ishte në Tiranë ishte kulmi. 069 2070222 dërgoni mesazhet tuaja. E gjithuanti Unë kalova fundjavën tek ky fshati Çojë damës i të vëllërinë, është fshati nga radhë në gjyshin tim. Ëh. Ëm. Mm -hmm. Dhe babai im ka lindur atje. Mm -hmm. Po është larguar 1 vjeç. E ndërmorëm këtë udhim. Po fshati ishte shumë i bukur. Ai është malor. Fshatrat janë fantastik. Janë shumë të bukur. Jo sa bukur. Po. Atë vetë. Dhe çfarë uh, ndodhet? Kjo është kjo shtëpia këtu është. Shtëpia ku ka jetuar Gjyshi Peçi. Po. Është ajo, ajo është shëndëllia. Është gjona shumë e largë shëndëllia. Si quhet? Luxhëri, shëndëlli, shëndëlli, luxhëri, bureto. Ëh? Ëh. Ç'është? Tre veshin do të mbellim mars. Tre veshin do të mbellim mars, luxhëri, shëndëlli bureto. Shëndëlli, luxhëri, bureto. Bureto. Po ky kjo është shëndëllia. Është për ballt e pelenës. Është është shanti për ballt e pelenës. Dhe Po kishte familje. Tri shtëpi kanë me ato atë, po. Tri shtëpi. Po, ka një burim, ka shumshat. ka shumë ujë, ka shumë gjë. Shum. Po A, shkatruar gje, komplet. Gjithatë normal. Ishte kështu. E di çfarë kanë ndodhur tyre. Këta janë mm -hmm. për në përballë, këta janë përballë Tepelenës, po për janë nga ana tjetër e Vjoses. Janë mm -hmm. nëse jetu kanë ndjekur, duke, duke ardhur nga Tirana për në Tepelenë, këta janë më tan lumin, si thua, nga ana tjetër. Por, që të shkosh te ky fshat që është ndër të parët, mm -hmm. aty, kur hyn në Tepelenë nga, po themi nga Mallakastra. Mm -hmm. Duhet të shkosh deri në Përmet. Dokthes tek urat e përmendat jetë te te urë Leklit. Ne të vish prapë poshtë mendimjes nga Magellanit, Magellani në anën tjetër. A. Po, të shosh deri në fund, të kalosh te pelenën, të vish prapë, pastaj në anën tjetër të lumit kështu, ethesh në rrugë, pastaj e, e e shkatruar a. që është është shumë shumë. Po përgjithsisht të gjitha rrugët në këtë fshat r janë të shkatruara. Absolutisht të shkatruara. E për një urë dhe për një ë uh, ku di un, për një urë apo një rrugë vuajn njerëzit të mërzisë merzen. Po shesë shumë i pukur. Edhe u mallongjeva, më thon drejtën u mallongjeva shumë. Se shkova edhe po mendoja gjyshin ku ishte djal. Kur kam thënë se unë kam qenë shumë i lidhur me gjyshin. Kam thënë ai më ka rritur edhe kemi qenë, qenë mm -hmm. shumë. Em tregon të gjithmonë për fatin, për baktitë, për gjërat që kishin ne për miqtë, shokët e ku tiun seç bënin e me gjyshin ka vdekur ka ko. Por që po e mendoja kur ka qenë, ka qenë, ka qenë. Për ka shumë mm. aty ka qenë. U thon të ato vondet ato kshu. Edhe kujtëm sikur Po është një eksperiencë që duhet bër. mm -hmm. Gjesh bërë. Gjeshtë e nga e rënjit e tuan se kush je... Dhe dhjetë të bim nga një fshatë. Mm -hmm. E udo? Unë e kam bërë para dy vite, është dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur. Shkove në fshatë? Pa, unë. Të fshanti, në festë fshantë davoj, ti jeta, po se çdo vit bëhet festë. Cili është shënditi dia në Nivicë të Pelenës? Në Nivicë të shëngëti. Do <rico> pa, pa, si të fal <rire> <Arashm një jerim. laughs> <bronze> <laughs> më një herë tani në Nivicë të Pelenës. Rozojeri. Je me porban. Nga Lozati kush është nga Lozani këtu? Nga kashisht i Kajeri. Oolta. Oolta nga Lozani. Mote më marrësh ti ligati, si po s'jam mande un. Po kalojtë, kalojtë bukur mshat, kalojtë nope, bukur. Është shumë bukur vërtet. Po këtu Aldini. Mositë? Jo, ai është Altini. Ky është Altini, ja, ja shikoj shikoj këto tani. E kam Altinin se e takova. I fola, ashtu siç më thoshe këto sa gjëra. Ja gojet. Oh. A, ah. ah, mer shok, mer shok. Po, oh, s'e ke ditë, kishin që ishin qenë ishte shumë, uh, ishte shumë i stor. Donde të fërkohej, donde të uh, vinte në dashuri. Vinte kokën dëgjoxin kshu afrohej aty aty. Dhe... E paske si un këto. Do shumë dashuri. <laughs> po, po, po. Donë të shkojëre edhe aty në asunë do kokën e jashtëm fshatit. Ju sto edhe kënafortohet. Nice nice. Oke, kështu që shkonin në fshat. Shkonin në fshat. Është mirë. Është mirë. Është bukur. Sa, sa thodi që shkon që nën gjysmën e fshatit gjikundin? Ja aty unë kam akoma. Pa një. Si quhet? Në Hekal. Në Hekal, po pa Hekal prap. Në Malakastra. Mirë që një der rrugën. Po është, është rrugë. Ajë rruga është bër, ajë Levan Levan paktën deri në Hekal edhe më tutje është, është. Është mirë. Jam fare po. Po mira, Kali është në krah të majtë të rrugës, ku shkon? Po, po. Po. Është, domethënë kam një dy vite, pa varg, mm -hmm. por që shkoj. Tani Rrapo e Kali ishte nga Ekalja, po. Nga Ekalja, po. Po. <laughs> kur kaluam në Ekaljer në fundit, bëja bisedë isha isha me gjithë Anora në makinë. Edhe Anora ishte nën përshtypjen që Rrapo ishte një vend dhe Ekali ishte një vend tjetër, sikur ishte Rrapoja dhe Ekali ishin çu si dy shatra. Por <laughs> so, unë i thashë Rrapo e Kali ka qenë një person, nj jo Rrapo dhe Ekali. E kështu që më kërishua, më kërishua të një Nëjse, këtë e më së për në kërshu dhuran, dhuran, girl panic Edhe këta nga fshatë i janë Mëgjesim, ishtë da shumë mirë se keni argur në krybin e mëgjesit Ju përshëndesim nga Valet e Radio Skrave FM Në 100.4 edhe nga ekrani krap të vës Mëgjesi um, gjitha Êshtë njëra nga këto historit më të shudishme që kam, kam hasur mdo njëher Me gjitha të, ka të bëjmë me këtë zonjën e cila nuk del nga shtpia Pse? Ba, është, është, është, është një dato që ndando 64 vjeçare, e cila është marrë punë nga një e, familje në Kaliforni. Që mm. në fillim muajt e parë mendonin që ishte e shkëlqyer, ishte një super grua dhe ishin shumë të kënaqur me punën e saj, 64 vjeçaria, Diane Stratton quhet kjo. Por çfarë ka ndodhur që e ka prishur këtë ide? Në një moment të caktuar ajo refuzoi të punonte. Jo. Oh. Nuk fose që të merri me fëmijët. Mm. Madje refuzoi që dilte nga dhoma e saj përveçse për të ngrënë. Oh. Kështu që doli vetëm për të ngrënë dhe tha nuk nuk nuk punoj më. Ta kë ka domun në sajë atje, me shtratin se këta i rregulluan që ta mbanin në shtëpi. E kupton si një gjyshe me pagesë, si thua, për fëmijët e tyre. Por tani gjysha nuk don që të punoj. Nuk dëin në shtëpi janë, po m'linin rehat do të thonë, po e kanë thirrur policinë. I kanë thënë që na falin, po kjo grua nuk punon. Dhe po mendojnë që i rregullojnë. Po largon, lutem nga shtëpia jone, thonë ata. Nuk dal thotë ajo. Dhe policia i ka thënë që kjo është një çështje civile, ne nuk mund të ndërhyjmë. Ta arrestojnë tjetrën, juve ke i pasni marrveshje me njëri tjetrin, do a? Shkonin gjykat merr univers, merr urtë gjykatë po mund ta nxjerrin po që ta kapim ne këtë grua atë. Me dhon, nuk mund ta, ta nxjerrin. Para nxjerrin për jashtë, në këtë pikë këto na tha që s'ka bërë asgjë. Tanë mm. që ajo s'punon, ju e keni futur vetëm në shtëpi, apo? Kësh ideja. Pastaj mm. se, se sa punon Zaza u shpun punën për ju. Qëi policia është tërhequr dhe këta kanë shkuar në gjykat, kanë plotësuar gjithë dokumentacionin në gjykat, por i kanë bërë këta dokumenta gabim atje. Oo, po, po. Kan bërë këta dokumenta gabim, kështu që gjykatësi Më bashkë me këtë gruan, që refuzon antje Kjo i ka vën rega bimin, i ka thënë gjukasit që Kjo, kjo, kjo nuk është regu, a, e ketë drejt, i ka thënë E ketë drejt Kjo që është bërë një shtyrje Data tjetër është pas nja tre javës, ndërko Kjo përrin shpirë Këta kanë venduar danin që sita ndzjerim Dhe e, i kanë vën një drynë frigoriferit a, që, <laughs> tja, Kjo mështë të hajton të, Kjo mështë të hajton ata, do dhali del Po, po, del ver plak edhe. Dhe 3 javë kjo s'vistën. Nuk, nuk, akoma nuk e ka nxjerr. Madje ajo tani po e akuzon që ju abuzoni me plejsh. Thotë ajo, unë jam 64 vjeç. Të mlinin. Të mlinin mua pa bukë thotë ajo, po pse çfarë ju kanë bër? Çfarë ju kanë bër? Na ke dhën shtëpin. Nuk e kuptoj këtë, por është histori e vërtetë. Është duke ndodhur tani në Kaliforni. Janë habitur edhe mesjën. Të shfrytzuar familjen, mbas se mund të ishte më ndjeshmë. Shkon te çurin i Kristan. Na, na, na. Ai thaj di përjasht, ai do vijnë bashkë. Deri mbyllin dyert. Çeraut. Çeraut që që nëna. Mushduk. Të keq dhe të keq nëneja. Televizioni amerikan ka pasur ka pasur ditën mbushur me me lajme. Me këto lajme, po ky lajm ka qenë më shumë uh, pak nga nga rubrika që Po jo, ka parë vetëm lajme si ka. Nuk e di, dëgjoj pak. <inaudible> ja ku janë lajmet. Wasfer gaz. Dëgjoj pak ti said if you want me to go you'll need to evict me i have rights kjo është gruaja këtë kem çifti që e kanë në shtëpi a la me frigoriferi jaqos jusebra nenea i never thought this is who she was in march marcella placed an ad on craig's list looking for a retiree to come one Nuk, nuk ka, ja, juja nuk, juja nuk del nga shtëpia, ma, nuk del gjësh. Është gatuan për shefin me vetë. Jo, këta janë fotografi kur gatuan, po ah, kur, dhe. kur right. gatuan, filan, dhe, më kujtohet. Ja, si vjen, po, kur ja kanë bërë në fillim, thosin që kanë në fillim, u kënaqën thoshin. Isha papërsues. Hala me gruaj, e dashur me kalamajt, e kujdesme, është Kurse tani që s'na del nga shtëpia thonë është tjetër punë. Kështu që nuk e di, ndjesë shumë interesante. Um, atëherë do të bëj pyetjen e parë ku i sit me seri në këtë momente. Doqë që e kemi një fitues në lidhje me zotin Pangol. Po, kanë thënë një shkollë mirë. Bravo, është shkollë sa, e mirë, letra e djalit. Po, përgjithsisht jeta e njeriu të zakonshëm këtu është një punë e mirë, një shkollë e mirë dhe po ish të ishen në Tiranë ishte kulmit. Oti që në tiranisht e kunmi Një shkodë mirë Pranvera, 189, në numëri fiton dhuratën nga Neskafe Të lu më të pranvera, jam i knanësho shëti ke fituarë, sot të më gjesë Ndërko, kjo është pjëtja e parë një kujtë meserimi Një shkodë të kemi nga një kategorie veçantë Të këshim nga filmatë <të> Pem, <të> pem, pem, pem, pere, pere, pere Tek xhinga filmat. Ëh. Mm -hmm. ja. Sa filmat nuk janë të bukur pa personazhe të këqij. Mm. Normal. Edhe heroit nuk është aq i mirë por personazhi, <laughs> oh, sa më keq. I keqi a i shëmi mirë i mirë, ja, apo jo? Normal. Atëherë, në këtë film të vitit 1991, Pam, Anthony Hopkins në rolin e Dr. Hannibal Lecter, një rindër të kënd më të këqij në kinematografi. Mm -hmm. Ne kërkojmë titullin e filmit mm -hmm. 069 207 222 069 207 222 Në këto film të vidit 1991 Misdashur Anthony Hopkins Në asil doktor Hannibal Lecter Njërin dërë të këshin të më të këshin Në mm -hmm. kinematografi Këthejemi më bas pak Alojë blek do të vitani me Aini de Dalla Dashur, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është 9:07 minuta kjo orë e tretë e transmetimit. Për ditën e zonës ne kemi çdo ditë më shumë nga ora 7 deri në orën 10 vallet e klubit e fermin 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Un jam Blendi, kjo është Ieri, mirëmëngjes. Ja, Altimi mëmëjesi. Altimi dhe kemi gjithashtu edhe Olta, mirëmëngjes. Olta, Rekha. Good morning Olta Rekha. Good morning. Salaj, kemi uh, gjithashtu edhe <laughs> terezi. Terezin. Po, lori. oh, Terezin Lorim. Mirë, atëre, kishim një pyetje. Para nga të kiciente filmave, më zgdashuri sot ishte. Në këtë film të vitit 1991, Anthony Hopkins si al Dr Hannibal Lecter, njëri ndër të kiciente më të kiciente të kinematografisë, cili është titulli i filmit? Silence of the Lambs. Ose, heshtja e okay. qingjeve, por mm -hmm. Silence of the Lambs siç e shënjon juor gjithësisht bashkë Jody Foster në atë film është Anthony Hopkins. Bravo, i shoh kush është fitues. Ës Genci 890, bravo, numri fiton dy bileta për nosin e Plex. Bravo okay. Genci. Atëherë le të bëjmë pyetjen numër 2 nga të 100 e filmave. Dhe le të japim një top nga Pepsi, një top nga Pepsi, një foto, foto, top. Pitona Pepsi Solutions, una empresa në Francë, është frances. Atëherë, The Shining është filmi. Mhm. Mm The Shining është filmi. Mi dashur, personazhi i keq quhet Jack Torrance në filmin The Shining. Është mm -hmm. përta gatuar të Jackun e keq u desh mjeshtria e romanxerit Stephen King, romanxeri i terrorit Stephen mm -hmm. King u desh mjeshtria e regjisorit Stanley Kubrick dhe aktrimi i këtij aktori 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për çëm fitues Për ta realizuar të keqin që është Jack Torres në The Shining midis dashuridesh një shtriya e Stephen King e Stanley Kubrick dhe e këtij aktori i mm -hmm. cili është aktori që e ka mishëruar këtë personazh George Ezra këngë që ndonjë këngë mua më pëlqen shumë Edhe, po mendoj, po e t'gjira Po e t'gjira radio në radion, këra BFM, ndërsta shkoj e në fshat Edhe Dhe ka dar nga se lejtë Më përqen dhe, më përqen dhe kjo qunit Eto shesë kërës e pasë të tirana një këngë shuë për shumë pa. Se kje qëtë Budapest Tirana U, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go. My many artifacts, the list goes on If you just say the words out, I'll up and run Oh to you, ooh, you, yeah. ooh, adivido Oh to you, ooh, ooh, adivido Give me one good reason why I should never make a change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 meanin all of this will go away give me water is why i should never make you clean baby if you only mean all of this will go away miles and moods oppress my mind in Budapest, my, my treasure chest golden grabby i know my beautiful could steal you I, I live it all. all. Ora shënonë 9:12 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e Mëjësit në KlubeFem 104 dhe në ekranin e Klap TV's ju urojmë një ditë sa no. më të bukur dhe të mbarë. <gjit> <gjit> Mirë se vini ardhën me klubin e Mëjësit, më sh tash ju përshëndesim 9:12 minuta në këtë çast e dhe Jerika një histori për t'na treguar i je Pierre. Është një histori dashurie që i ka rezistuar viteve kohërave. Romance dhe komedi. Vjen nga Anglia, bëhet fjalë për Jane Jones, 79 vjeç dhe bashkëshorti i saj 85 vjeçar, kanë 60 vite të martuar së bashku, janë marrë 6-10 vitesh, shumë pozitivit e jerë <laughs> Shumë, jetë të tërë Një së të rritë për të të rëguar Por, Gjenet Altini është diagnostikuar me kancer Në fillim të këti viti Dhe ka vendosur të bëjt diçka Që pas 6-10 vitesh Që është martuar me bashkëshortin e mm -hmm. saj Të rritë për së rrisin edhe njëherë skenën e marten Pra, oh, oh, pas 6-10 vitesh Ata do të rrimartohet <clears throat> së rrishme një i këtër jo, Kjo është 7-10 vitesh Kjo � Mhm. Dhe e ka th ka thon për mediat, që po e bëj të gjithën këtë sepse ka qenë një bashkshort shembullor. Dashuria e jonë ka rezistuar çdo gjëje dhe vazhdon të pontoj. Dai, ne kemi vendosur që të rimartohemi edhe një herë me njëri tjetrin. Wow. Në një kohë tjetër. Do të vijë shumë mirë. Do të vijë shumë mirë. Do të bëjmë këtë herë pas here. Do të martohet njëriu herë pas here. Po do të jetë shembullor. Me të njëjtin partner. Me një, po, me të njëjtin partnerin, sigurisht. Mhm. Është nice. Ok. ëh uh, po të kuptoj më ka. Po mirë. Po desh të ndrosh ato. Jo mirë. Sigur më pas do të bëjmë <gjana> një tjetër, miqdashu do të kemi një tjetër lloj nga ato që ieri ti pëlqen kaq shumë. Ieri është është rreth ajo edhe për bër njojim, Djeri, të bërë viktima e sa e njohim Jerin. Sa e njohim Jerin sot? Dakor. Qëshë nuk e di nëse i ke ganti, po shpresoj që ti kesh më pas një minutësh. Nëse si. Jo, jo, do ta bëjmë më pas. Do dëgjojmë në një këngë, pastaj do të Në ta bëim lojën, por uh, kam të Jeri ka mbshtiminun deri atë deri te rezultati. Çfarë e lditini? Hmm. Do të zhvesh Guacën. Sot do të do të, po. Për të disatën herë. Për të disatën herë Jeri i drejton cilësi të gjitha. Po mbas oltës të premten që që Morinam, Morinam me Çit <laughs> <në të> Tironën. <laughs> Na tregonte se si do bënte kakën në vend e pavonë të tjerë të tjerë. Jeri mbetet që ta këta akoma, si për tjet, ka përqesht këtë me. Gjithsesi, akoma më fortë. Gjithsesi, okay, faleminderit shumë. ë Po, a mund të bëj një pyetje? Nëse kemi fituar ndihmën me pyetjen e dytë që kishim nga të 100 kinemasë më të dashur. Thashë se për të gatuar ligësin e personazhit Jack Torres u desh Steven King. Mhm. Mm Stanley Kubrick, më yeah. ky aktor. Dhe Jack Nicholson. Jack bravo, ni shum, bravo. bravo. Jack Nicholson. Ka gjetur Arditi 774 i mbaron numrin fiton një top nga Pepsi. Të lumtë Arditi një top nga Pepsi për ty nga The Shining. Unë tani kam një tjetër pyetje nga të listë Miq dashur nga atë liqë e kinematografis. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Atëherë, miq dashur. I luajtur nga aktori Hugo Weaving në The Matrix, Mhm. Mm Që ishte Maqthi Inaeus. Kujs desh. I luajtur nga Hugo Weaving. No, The Matrix, aho matrix. matrix Q ishte makri i neos Q ihte si që e që Më një mantë? Që personaj Që personaj Q ihte vina dine i thonë se Mr. Anderson mm -hmm. <laughs> Su negatif, dhe si Mr. <Mister> Anderson <laughs> E <laughs> goditur <laughs> ehtori, e? Su me goditur Hugo Weaving a kallu ehtori Po si qëhet këj personështë të jithështë ati Mr. Randers Negativi i Matrix Negativi i <laughs> Matrix 06-19-2017-222 Dërgonë mesajët uaja pa haruar dhe emrin Kërë të këtë të këtë të esë Nga reklamat Në gjithë të shurë do të kemi i jerin Të lidur të të avullin Për një tjeder seansë sësa, E njohim njëri Nga dakard, gater Në dakard Bye. <laughs> Ok, mirë së vini ju në programin e mesit të miq të dashur. Kishim një pyetje nga të liqht e filmave, nga të qishin në filma. Pyetja jonë e fundit kishte lidhje me këtë personazh të luajtur nga Hugo Weaving, i cili ishte makthi i Neo tek The Matrix nga viti 99 deri në 2003. Dhe ishte Agjenti Smith. Agjenti Smith. Agent Smith, miqtash, Agent Smith E ka i gjetur Linda, fiton dy bileta për në Cineplex Bravo Linda, Bravo, Linda. Ok, këthejmë i da një të një tjetër pyrit e miqtashur Edhe kjo nga të liqit e filmave të qint Nga filmat Në vitin 1995 Dole një film I të mershën I të duar Seven Me Po, po, po Me Morgan Freeman dhe Brad Pitt Që luanin të mirët Dhe këtë aktor që luan të John Doe Të ligun kitchen. Të keqin Të keqin Të keqin E këti filmi Kujtë esë mi qëtashur Në vitin 1995 Do një një filmi të mërshëm I quajtur 7 Shumë brejnë e shë kam parë Dhe shë juar Sido që është Ma kamër Por Të mirët luen nga Morgan Freeman dhe Brad Pitt, Pitt Ma tje Ma tje është të dhe Kjo zënjusha A bëjo, që e ka emre, se s'pom s'proponi Gwyneth Paltrow, Paltrow. A, Por i ligu, John Doe që e ti ligu John Doe, në Amerikë Kur, kur dikush është i pa identifikuar mm -hmm. Që nuk i dijet e emri Përdoret sinonimi John Doe mm -hmm. John Doe është me thënë filan fisteko mm -hmm. Kur është femër dhe, përshomu, gjëndet një viktim Gëndet një trup Ta, Nuk dijet zë kujti përket, s'ka identifikim Atere, ajo shënohet si Jane Doe A. kur është kur është grua Jane Doe Jane Jane Doe Tam. ose John Doe, Doe kur është kur është burr bur. mm -hmm. por kur dëgjon John Doe ke dëgjuar domethënë është në fakt je duke them filan fisteku sikur se nuk është nuk njehet se kush është qoftë se këy luan një të personazhin e njetur si John Doe ë uh, po kush është aktori kujdes i tmerrshëm me zërin e djallit këto thosha unë me zërin e djallit është ai okay gati gati sa njëmjerin Oh oh, ho, ho. oh oh. Tre yeah. pyetje për Jerin Jering, tani më i dashur, e cila mergohet me programin duke t'i luar uh, diçka në uh, iPhone-in e saj, diçka tjetër nga sa po flasim ne, ndërkohë uh, duhet të sigurojmë jerë ke volumin të ngritur. Volumin okay, ja. <laughs> oh, e ke. Okej, dëgjoj deri këtu, kështu që s'ka nevojë. Ulja mikrofonin e ulur. Në rregull. Hajta të dejenerojmë mirin. Okej. Hajta të dejenerojmë mirin, thotë Olga, sot gjithë. Kjo do të na bëjë. Dejenirimi e personalitetit. Shikon, unë e shavë dhe kjo më kupton. Ai ishte test, po, ish test se, pra në rregull, se kishte kështu. Mendon se ishte një moment sinqeriteti. Po jo, pra. Okej, në rregull. Mirë. Atë fillojmë pyetja e parë. Mish Dashur, juve mund t'luani në 069 20 70 222. Ju ftojmë që t'luani, është diçka e bukur. 069 20 70 222. Sa i njohim mirin. Unë pyetit do të ja drejtoj jerit mbas pak, por në fillim ish do të ja drejtoj të pyetit e oltës, dhe pasaj do të ja drejtoj altinit. Yeah. Dhe do të qikojmë nëse altinit dhe oltat do të përgjigjen, ashtu si që jerit do të përgjigjen mbas pak, kur ta baba let's faqojmë. Lëtspresoj, lëtspresoj. Pyetit e parë pa. për jerit do të jetë kjo. Kujdes, ju të dy. Gati. Do të preferoje jerit të haje vetëm trahana mm -hmm. dhe jeri në vdekje, apo të haje vetë Derën e vdekje. Derën e vdekje. Kujdes. Po bashë mund të mund të ulesh. Mund të hash atë duash në banjë. Por të hash vetëm në banjë. Le ti një banjë në përterim, një, një banjë që është ndrytuar si banjë ke pa keqëtion në kuzhinë. Po, brapa. Është një banjë ku njerëzit her pashere shkoin dhe dhe bëjnë kryen evojat dhe ti vetëm aty ha. Ha sa të duash, por do ulesh tek ajo. Së fundi mund ta bësh atë dy përdorim. Ose mund të ulesh, nuk e ke interesin. Mund ta bësh atë. Ajo është është është always on time. Si është zyrti në Japonië. Kë parasysh Po është kështu. I ke të gjitha nuk u bën fare kohë. Në një ditë në vend, okay. Po tani in fact, si do të bëj ti? A do të preferoje të haje vetëm trahana deri në vdekje? Asgjë tjetër absolutisht kurr. Në restorane apo të haje vetëm në banjo. Tani trahanën do të e ha si vak normal, aty ku hahet, në çendrën e zgjënjes. Me të tjera, me të me të tjera. Po ta haje në banjo. Ka të tjera ty apo je vetëm ti? Është më mirë domoshta duke ngram. Me të tjera, nuk kemi mirë me të. Jeri në bjullë dhe në banës dhe putë një të ngërën. Ose, ose have dhe në trana. Barët e që të zgjithi jeri, nuk tan, i dhjetë. Qërë me ndoni? Okej. Mirë. Pyta nëmër 2. Mm. Gati? Gati. Atërë. Jeri do të dëshiroje të zgjithje, ose do të dëshiroje të kishe, 17 së mundje lëkure. Wow. Gama të ndryshmet. Exame lebra, ne kemë sy zgjeben vendave frusti. 17, 17 mundi e lëkure mm -hmm. apo ti rrip lëkurën maceve të dashur. Oh. Ka një mace tjetër apo oh, jo? Do të thiedh të kishe 17 mundi e lëkure të ndryshme. Kjo është dilema më apo, dështir, apo, jeri... lëkuren, e vështirë, apo ti rripje lëkurën maceve të dashur. Le të themi që Le themi që ne nuk uh... bebekas. Jo, ja, e bebekas po, ti rivjelo kurun bebekas. E jeri do shumë bebeka. Është, sim <të> bien shumë keq kur shikoj jerin, gjeri se ka idën. Dilem <të> shumë të shkatë, përri po gatuan. Ha. Moha ti jerin bebeka. Kam kam mushimin që kjo mund të jetë lehtë, dëgjuesit. Megjithëse për jerin do jetë deri shumë e vështirë këtë 17 cm e lëkure. Nga më ndryshmen. Oj, <të> për mirë. Përfshir dhe zgjeben. Pyetja nr. 3. Kujdes. Mish mund të marrni pjesë. Në 0, 69, 20, 70, 222, 0, 69, 20, 70, 222, jepi një, tre opcionën tërja, qëfar me ndoni se do të përgjigje tjeri, kur shto pjotit e tja bëjmë asajnë bas pak. Pyrrë e të rëtë shkjot, kujdes, do të dëshirojë e, ose do të zhjidhje, të jesh shume bukur, jeri mm -hmm. jesh të bukur, o të jesh shume bukur, por me aromë, Sjetu vash Vash dhimish me aromës sjetu vash E kema së që kanë njerës i kanë më shumë Kisha të drejt kur tham që do t'a degeneroj mirin Ose, ose, apo, apo Do t'gjidhje t'ishe shumë e shumëtuar Por t'vish e rën njerë T'esh një nga kdo gose shumë T'esh nga kdo gose shumë T'esh nga kdo gose shumë T'esh kakton s'trabizem T'esh t'esh t'esh t'esh t'esh t'esh t'esh t'esh t'esh t'esh t'esh t'esh t'esh t'esh t'esh t <laughs> kur <Kodimam t -shar? laughs> okay. no, i mund të shikosh. Të cilogosh më së. Oh, s'tej shumë e bukur për të vishë sjetullash. Domethënë. Në një dejtë për jerin po thotë çka keni të qejë. Domethënë kjo kjo, kjo alternativa e dytë është tjesht shumë e bukur, tjesht, domethënë shumë e bukur me ersjetlle. Me ersjetlle apo apo <shush>. tjesht me një <laughs> arom fantastike dhe kur do të shikosh tjesht <sih> ersjetlle. <-shush. laughs> <laughs> tjesht era është ende të demonstruar në në artë pamorë. Në shikim. Po, është vërtet një dilemë e vështirë. Është <laughs> wow. një dilemë po e vështirë. Por edhe një bukuroshë, kështu që le pa mend, por që e ke të mbash edhe ashtu për projekt njëri e kupton. Ja ashtu të rrot bukuria proteston. Është vërtetë, me vërtetë. Nice mendoini mirë, mendoini mirë. Mendoini mirë, ja ka produkte. Ka produkte. Unë u thashin nga botash duken produktet. Po brapas. Ë, çu jë? Po tani po shito. Po tani o, mbaroi. Se si mund ta shikoje? Unë nuk e di se si ta shikojeni. A apo s'ka produkte nga ta ditë? Jo, çu që sigurisht ka produkte. Unë nuk thashë se s'ka produkte. Po, do mm. taj... të saje jashtë më ndon produkte, do jep një përgjigje këtu, taft i bamfti. Mos ia themi jerit produkt. Okej, okay, dakor. Mirë, kthehemi mbasfaqe grupin e mëqyesit, mirëshëdhashur, ju përshëndesin fort. Do të uh, ballafaqohemi me jerin mbasfaqe jeri, mund t'i ecësh, uh, mund t'i ecësh kufit. Ne po shkojmë tek muzika tani. Tre pyjetet për ty janë uh, janë forta jeri. Dakor. Baogati, oke? Okay? <laughs> Okej. Okay. Karoj më radhë, mund të ulësh, ulur. Qëndro. Të <laughs> ulur. Po mendoj që është më mirë. Ulur. <laughs> <tës> <tës> fakt nuk ka asnjë qëllim i llojis që kjo lojë të kthehet në në një, një luftë midis vajzave por mes sa duket do ta do ta shkruajë mer Skajeu unten, më e se duash, kish. nuk ka probleme meseun, hajde. Luaj skoz shikoja Oltën që e bën bu bu bu bu bu. Emse auto provokonin sik ashtu, se, se do uh, që të të vërë. Vrena... Seri, besoj që ti nuk tundoesh nga tashe na dalin ti, nga ato so bomba që jepse, ti e shtundacion. Le atundacionet e djeri. Oltin dot na përçaj. Hajde gati, nuk do të dalin. Hajde gati? Gati. Tani, tre pyrit e tja drejtojmë jerit së të në klubin e mqesit miçtashu të të, të, të qikojmë Se kushka ju ka parashikuar saks e si do të përgjish dhe ajo Dhe qfarë parashikime është kanë pasur Olta dhe Altini Sa e njojnë Olta dhe Altini në fakt kolegën ton Yes Altin dërkoj që ti e midis dy topash Me to pyrit e shen ato Në regu Atërë Pyrit e par për ty jeri mm -hmm. A do të preferoje të haje vetëm të rëhana deri në vdekje? Nuk i dicesh. Ehetrana? Po po. Deri në vdekje, deri në vdekje, por vetëm trana vajore. Mjes dark, dark, mjes dark, dark, mjes dark, dark, mjes dark. Trana me dia. A po ta haje, ta haje? Çfarë dësh? Vakt të ndryshëm, por në banjë. Gjithë ditën në banjë. Deri në vdekje. Në banjon e shtëpisë tuaj, jo në banjën e tjetër. Por ti, Jeri, ndryshe nga mamit tjerë të në shtëpi, ti ha në banjë. Po ti ha në banjë, Jeri. Edhe ta... kur të marrëtoa është iri E rgonë gjithjes me <gjitra> burin, me fmië dhe djejtë Gjitha në shkor gjithje Në kalemajti i gatua në shtronë të avolinë Në shkor vetë futesh në banjë edhe Tanje, unë në tualet lezoj me orë me orë të të tër A shku edhe mund të hajë Nuk është leqë me ti madhë Në tualet letë zanë, ullur? Më ndodhë shpesht të letë zërë në tualet Në këftojnë, po jam më orë të tëra, se zë bënë mirë Jo, a, ullur, nuk të bënë mirë që në tërinë ullur na, Në, në ambindin e tualetit, nuk thash ullur Duket okay, bërë në cka tjetër okay, yeah, yeah. ja. Se ka dhe nga atërari që e haruan më orë të tëra <laughs> Për nuk dhëm duke shumë e të mershme që gjithë jetën të harë të rana Po edhe që gjithë jetën në tualet jeri Gjithë jetën, po tualeti më duket i -si pastër, është i -si bukur si ambient, ka një dritare. Është bukur si pastër. Ka një dritare. Shumë mirë, okay, atëre zgjidhim për tualet. Tualet. Atëri ieri ka zgjedhur miqdashun të haj përgjithmonë në dhenovdekje. Dhenovdekje ieri po do hajne prapa tualetin e shtëpisë më. Sigurisht. A do kundrosh mbi prapë tualetin prap, shtëpisën? Prap, që sjë ti mundesh për shembon kur korosisë është në shpinën tënde tërë, që të bësh edhe në një sipaq guri, kështu është. Ulun gjunjën tiesh dhe han ti, gjithu me bidem, diku, nejse. Allë, koha sigum, sigata në Ulta. So mërzitemi oj, ashti që, yeah, ja. që jep, nuk e di si do ta bësh ti. Po dhe Trahana po gjithjetën. Ulta ka thënë a... Trahana, është pas sakt. Pas sakt. Por kush e pasak, pasak, në, Altini ka thënë? Sakt Ulta. Nuk Altini ka thënë Trahana. A... I pasaktë dhe, dhe Altini. Më shumë keq. Allë, oh, ieri, kemi pyetjen e dytë për ti tani. Pyetja, Ulta më paralajmëroi që ky e dyta ishte tmerrsh. Ëmëse s'rashë nersh. Do të dëshirojë ieri, të kisha. Do më besosh ieri. 17 semundje lëkurë. Të ndryshme. Në të tjerë zjebe të kurueshme? Ëh, uh, lebroze. Nuk dim gjë, lebr. Ti kesh, ti kesh. Ti kesh, kesh. Jo di di. Ti kesh teoritën, te tu kuruesh edhe këtu të prezantoj. Njëra më tjetrën. Domethënë lebr, puçra, egzema, gjëra të tjera zjebe. Rrëbulla, gjëra të tjera. Po kështu tani kshu iri mes nesh kshu. Kështu më apo iri apo Të rripësh lëkurën e bebeqës. Atoë oh, të rripësh masën. Si ishte eri? Bebekën e dashur, ah, kujdes eri. 17 fundi lëkure ah, apo koha, të rripësh lëkurën e bebeqës. Që do të ndodhë vetëm një herë, ja rropeve. Bebeka Bëbeka ka 10 vjet që jeton me mua, bërre, jeton me mua. Bërre, bërre. nuk është goditur asnjëherë. Si ishte eri? Si është një vjet që ka jetën përpara. E kupton? Bebeka mund të bëjë edhe pa gëzoj. Eri prindësh në familje nuk e ka ke shtrejtuar ndonjëherë, është për të dhëlur. Çuqjë, ajo nuk bëja dot kur. Ja, asaj i duhet një keq shtrejtimi, atë 10 vitave. Okay, okay. Jeri edhe një herë, të lutem. Atëherë mendoje. Zjepe. Lebroze. Zje njëri? Do ke zjeben, lebrozen? Hipotetike <laughs> është. Hipotetike Jeri, do ti kesh për vërtetë ti. Hipotetike thonë. Puça, puça Jeri kushum. Ja, nuk e bëjdo të bebeka, të pa, pa mundur Nuk e bëjdo të bebeka, të pa mundur A të re vendosi, Jeri ka ka Unë, unë kam vendosë e të ndryshoj pak pyetje O, që e këtë ndryshme Ta, ta ruaj e bebeka, në mund që ta rritje Ta ruaj e këshu të latën O, Jeri, është pa mundur O, se me makinë Jeri ka dhjetë vite, Jeri që në... Dhjetë një matë e ruar, e ruar Gjithkos, po të ri gjithmona shtu Po në verë doj bëntej mirë, se kanë sikletë nga Në dimër taksirohet që do i duhen shumë ngjashmëti në ver. Po nuk ruan. Bonëza. Okej, faleminderit. Elëma ka, s'u duat të ndryshojmë pyetjen se e kemi pas. Atëherë, të kishe 17 cm mundi lëkure apo të rripje lëkuren masës së preferuar e parel, e parel. të parën në 17 cm për jerin? Jeri njeri thot, "Orta thot." Bravo. 710 bravo. 10 cm. Nga gjetur, Roger Altini ka thënë ç'ka? Ti rrip te lëkurën bebeqës. Oh! Jo, çaje foto. -fot e vetëm duke e menduar po po të të sa po më dridën duar. Cuditërisht nuk ka ndodhur as nga pyetjet. Do të të rregojmë këtë foto deri në 17 vlojës së mundi është lëkurë. Në mënyrë ti ke mëse okay. bebe ka gjëna. Oh, yeri. Yeri, mazel. Fide Adri deri te fundit. Fide Adri deri te fundit. Yeri. Do doni ti she. Shum shumë e bukur. Po po themi, po po themi ndoshta për gjithmonë. Ëh. Se mund të jesh mbusuar me bukurin. Portuggie era sqetulla. Gjithkoho kujdes, Jeri. Era autobusi. Ah po, Jeri, të jesh shumë e shëmtuar, por të vish era mirë. Domethënë, ti je shumë e shëmtuar si nëna e mortjes. Si nëna e mortjes, Jeri. <laughs> si nëna një e mortjes. Si një ah po, por të vish të vish era era kënaqësi. Kur të gjithuna të afrohen kuptoj. Mund të jesh shumë e bukur, por një herë sqetullash mbyt të sjerri. Ti. Kjo është e po jo, jo të mhershme. I dashur, do të puthësh si Spider-Manin, po jo. Jo me këto, jo me këto Spider. E ke parasysh Spider-Manin kur i dishon ato, kur <laughs> dishon nga jo, nga kjo. Unë nga kyçi, ti i lëshosh nga, <laughs> nga sidlla. Oh, jo. <shut> jo, e bura zgjedhjen time. Atëre, e, ja. e bërë ti. Dishësh shumë e ëmtuar, po jo me arom të keqe. Kastrat. Atëre? Ai vendosur refaç. Atë reklama e kastrat, unë s'kam kuftuar akoma. E keni parë televizion me me gazin? Ja këo. Këto janë bjondet, ai jep gazin atë sai kan. Ai sa kan para së mundës. U po. Le bjondën të ikën mbush makinën me karburant. Nuk e kuptoj se ç'shit e kanë. Po, e la. Si më vetaja atë. Nuk e di. Kjo kjo është ajo që ajo që zbon sens. Unë do të dash mendë gota edhe pastaj futi futi atë dozën e karburantit edhe mbushë makinën. Mund të ishte mbushë gota. Po pse e la? A vdonë ndonda ajo. Apo ç'ishte ajo? Nje mirësi. Nuk i pëlqeu. Nexa. Oke. Okay. Ah, uh, në rregull. Atëherë Yeri ka bërë zgjedhjen e vet, Yeri mm -hmm. thotë që do Është shëmtuar me aromë. Me shëmtuar me aromë të, të mirë. Ka shumë gjëra. <të> Bravo. Faleminderit si, për shumtur sa afroi një ritëm. Është shumë Un, e keq. Unë ju dini, nëse nuk e shohin bukurinë tim me të brondhme letrin e largatë, atë virë mos e tundoi. Virë, virë, ama virë, botishtë e bukur, më anjë, diku do të shkonë të laj. Lavazh. Nuk ishte lavazh, atëu merrte për si. Virë, virë s'u ngjën në një lavazh dhe i thotë atë një jashtë e brondhë, atë një jashtë. Ai më bëi i zollën me u. Jo pra ishte kishë të kërat. Nuk ka shansat. Nuk ka shansë, s'eks ka shanse tani, mbi keq. Okej, në rregull, dgjoj. Je, unë do të vjesë ditur disa shumë shumë e bukur edhe të të blija një deodorant. Unë, unë do të blija një deodorant e bukur. Me deodorant nuk ja del dot. Me deodorant nuk ja del dot, pse? Ja del, ja del. E bukur, e bukur dhe merr. E bukur dhe merr sqetlla. Althen, fal. Ah, seloën baron. Po do të pjesëtim. Do të zgjidhe. Të bëje dashuri me një gocë Shumë të bukur, shumë seksi në këtë rast, me erë si etullash, apo me një nën të mortjes, po që vjen edhe mirë. Ti osparën fare. Ti se shumë e bukur dhe me erë si etullash. Altin fiket drita altin edhe më mirë kjo. Po thisha, votisha buria sa gruaje do të shkoja te një mjek të thosha, mi pret dot ato. Ato shisla të nomadish. I vaje, nuk i dua. Hiçi fare të nuk i dua. Edhe rrim rahat pasaj në shpinë tok. Faleminderit. Nakna, nakna Jesusi, ne sa. Okej. Vesicë Padatini nuk e njëfarë kolegun, bërbau. Bravo. Ajo ishinin kishte 3 pyetje gabim sot. Ne shqipim se kush e ka parashikuar më mirë Erin, mbas pak tani është clean bandit bash me Jess Glyne, which doeser, që should rather be travel, land and sea But as long as you are with me, there's no place I'd rather be I would wait forever Exalt I'd rather be yeah, yeah. 100.4 Enjoy it people. Mirë se vini ardhën grupin e mëngjesit, miq dashur, ju përshëndesim që gjithë dhe jurojmë ditë fantastike. Ne jemi këtu çdo ditë me ju. Ka ora standarde në 10:00, krave them në 104 edhe në ekranin e televizorit. Dhe tani shkojmë për një sharadë. E duat ky të hoj për ata që mund mos na kenë dëgjuar me vëmendje. Kujdes, pyetjet ishin, do të preferoje jerit, haje vetëm trahanade në vdegje apo ta haje vetëm në banjo, në tualet? Do ta haje vetëm në banjo. Okej, okay, shumë mirë. Kështu siç ka thënë edhe Oolta? Jo, jo. 3 e trana. Është vërtet e alcinizatran. Porqysh? Pyetja e dytë është, do të kishte 17 cm lëkure apo do të rripje lëkurën më afër 17 cm? Njëra pastaj. 17, 17. 17, jo, në jetën kohë. Dania. Po po, kanë fjalën në jetën kohë dhe praktikisht i bën mos kishte lëkurë 17 cm në lëkurë. Si vulkanet e vegjël në Perukup. Ja dile mban eltini. Gjithanden. Pyetja numër 3 ishte, doje ieri tishte shumë e bukur por të vihe aromë sjetullash apo Ti ishe shume shumëtuar për të vje er fantastike trupi Shume shumëtuar me erë të mirë Shume mir. shumëtuar shumë me erë të mirë është zgjevja jërit Nuk është që Altini ka thënë se do tunë të tunë dhe të kishtë dhe një grua <laughs> Që ti ishte shumë, shumë e bukur Edhe Altini do të zgjithë që të priste uh, gjithë sensin e muhaqis ose, ose, do të zgjithë një mjekë që, që, që Do të heqë shqisën Po jo para me ta. Sa të boi ai Ilaçi Altini, që i instaluat shumë vite. Jo, ajo gjeneroi shumë vite. Shum a jeni në një traditë më pasaj po, hajde, vaje. Do të qejë një traditë për 2 vjet i ri. Po, okay. po do ishte <të> gjithë <të> tjetërën shëmtuar. Për 2 vjet. Po ishte për 2. Dores Altini ka bërë. Të të sfidnesh ju, këtë garë me ju, leta leta kanalizojmë diku tjetër. Më parë duhet i pyes të japim pak fituesit. Me gjithë fituesit i jepi. Kristina, pasi ka qenë na tak për 3 përgjigje të njëjtë. Bravo. Atëre. Ka fituar një kamp veror për fëmijë Teknobis dallat e dënoara pesë mbaz ditë në rregull po mirë dito i jep pra hmm. edhe kevin spacey kevin spacey 35 ku i telefondit ermali fiton dy bileta për nase neplex kevin spacey për kuizin e fundit me ishdashur kevin spacey për kuizin e fundit që ishte uh, john, john doe te filmi doe, 7 i keçi te filmi 7 me morgan freeman brett pitt dhe sigurisht kevin spacein mir uh, do t'ju pyyes tani një tjetër mund të bëjmë një tjetër oh yeah Arnold Schwarzenegger luajti të keqin model T1000 në këtë film. Kujdes, Arnold Schwarzenegger luajti të keqin që ishte model T1000, T1000 në këtë film, më mm -hmm. është një film shumë i njerë. 0-6-gjete nëndë, 27-12-22 Dërgërë me sa gjithuaja pa haruar dhe e mërin për që më fiturës Arnoldi e luande të keqin dhe ishën një të njëmi, të njëmi Kujdes si model Tani e shkoa për Sharadio Ku jeri dhe artini mund përplasën lirisht Sharadio Loja i që vendos djend kundur bajzave Në kërkim të një fjale të vetëme Gati goza Do e gjeni, po të gjeni Ne e mi gati Gjeni, hajte Ok, hajteni Uh, aha, aty. Jo. Po ti e. Kështu. Është një gazetë. Jo, ja, jo. Ja. Është letër. Jo. Ja. Është uh, mund të jetë letër, letër, letër, letër. Mund të ketë të tilla. Mund të ketë <të> letër? Po. Mund të ketë materiale të tilla. Mund të përmbajë letër. Po, po. Pra kjo gjëja për mund të jetë ke... mund të jetë prej letre. Mund të jetë prej letre. Kjo gjë mund të jetë prej letre. Jetë thënë. Po, është prej letre. Është një send prej letre. Nuk jam të sigurt. Tëndën. Po, nuk e di. Për letër për letër për letër. Unë po mendoja diçka. Është një tigër. Është diskutuan për dy gjëra prandaj. Ah, ah, okay. Le jo, jo. Atë është, është për letër. Është është diçka që dhurohet. Po dhe dhurohet. Po, po mund t'i jepë dikujt. Mund t'i dhurojë, po, mund t'i jep një letër. Dobra, po prapo, fillon me kë. Ditet e shkruar, njeriu shkruan tek. Po, mund të shkruan, por përgjithsisht është e shkruar. Është shkruar, fillon me k po, po, ja, vajde... jeri. K. Ka. Jo, çfarë ka, ka, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. është Kardina? Përndryshe, jo, jo, jo, jo. Atë që është shkruar për letre, është sikaj trehëra për fat. Është sikaj bëhet për ditë fensash për raste për. Jo, jo, jo. Z jeri me z. Jo, çfarë është zarfi? Jo. Jo, jo. Tashin që është shkruar për letre që është negative. Jo, jo, më, jo gajnive, është negative, të duhet një tip për disa vende. E merr në fund të shkollës. Fillova me K ieri prapë me kë. Ja. Prap. Fillova me K, kartë dizajni. E merr për të gjuar punë, ku do të fillosh punë ku? Ja. <laughs> e merr këta. Jo. Aktualisht shë, unë marr për ditë një të tjerë. A, a a, a, a fillova me A, AB. Jo, jo, ja, jo, a, a, a, a. A bo. jo, jo. AB na ieri. Bëni një sekondë më merr për ditë në çështjet e punës këtu. Tek ne. Njiç për letër që ti jo, jo, më nxjesh. Nuk e marr jo. nga ambientet e punës, jo, por e, e marr jashtë ambienteve. Jo, jo, por edhe këto ne ka. Go, go, bro, bro, bro, ne ka. Go, a janë ato? Jan jo, jo, fillom me. Jo, jo. Na fë blendi, edhe e marrim ja. nëpër dyqane. Fatura, jo, jo, jo. Faktura taktimore. Aftë kemi për ditë dhe shpërletër. Çfarë është për letër që më ngjep për ditë? Dhe Ulta dhuron shumë të tilla për dëgjuar. Për për kinema, për kinema. Ka edhe për kinema. Kishin shumë korian për avion. Ome aeroplan. <laughs> Ome avion. <laughs> Okej, okay, neza. Ome Mercedes-i. Ome Marsh top, Mercedes. Valja, valja. Ome Master Key që. Dije. A bëjmë shërbimin e fikimit menjëherë tani? Dekord. Yeah. Jo, je vini koca. Ës send. Në 0692070222 ju mund ta gjeni 0692070222. Jo jerë. Ës send. Nuk është send. Jo pra s'futet. Jo nuk është <was> send, <gibberish> jo. Ës në veprim, në veprim. Ës koncept, është më shumë <send>? koncept. Diçka e prekshme? <gibberish> jo, nuk preket. Nuk preket sepse është koncept. Shihet. Shihet po, shihet. Pides. Shihet është mm -hmm. i mire apë mirë, i kesh? është i mire, i mire më të tosham Me gjise Sa njerëz e perseptojnë si negativ Ma dje japin edhe një simbolik negativë Po të jemi një mdjesi mm. negativë Po, në kësaj gjës Kujdes Ne kemi të tila? Kemi të tila, pëse ja Kemi jeri Kemi Kemi, ni apo më shumë se një. Kemi, ai tani është, këtu nuk është numëror. Ne kemi për ditë apo kemi në raste. Për shembull mirësia, nuk mund të themi që kemi një të tilla apo skemi një të tilla, e kupton? Po, e kemi për ditë një gjë të tillë apo E kemi, e kemi për ditë të hasim për ditë, po pse? Ja hasim për ditë, e hasim. Vishet e shonin, mund të konkretizojnë në veshje, po sigurisht. Është një ngjyrë, jepni goza. Është një ngjyrë. E kam u sot, e keti ëh, në një famëri. Me me me me me vëmë pa, me vëmë. Okej. <laughs> dhe mund të mund të ishte si spray xhelozik. Pa pa, vërtet. Ma vije përmendëm sot në emision, nuk mm -hmm. tu pët. Pa pa. Po, që në fillim, që në fillim. Okej. Okay. Olga fituesit? E fundit. Tan Olga ka qenë sikur sot Normal. se Olga është trashur, dje ka pir shumë, por <laughs> po, janë bër tap në fakt. Atëherë At është është Elona që ka thënë bileta, fiton një lule nga bota e luleve. Bravo, dhe. Elona në lumt. Aleko ka thënë Terminator. Terminator is mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. a electronic liner. Bravo. Arnold is Terminator dhe më i thëgjë Terminatori. Të njëmijë. Të njëmijë. Të gjyrën e verdhë. Ëh, gjyrën e verdhë. Bravo, rutina, rutina. Uat e lumt. I kim. Wow. Ju faleminderit shumë që morët pjesë atë në klubin e mëqesit. Ne do të shikojmë sërish nesër, miq dashur. Tani është Heim që vjen If I could change your mind. Orkesa Zaimi është mbasnësh në Radio Club FM për Music Box. Super fantastic program i saj me hit parade e gjëra ndryshme. Ja më themi sot. Po po, shumë informacion in nga me. muzika, këngët e ndryshme, kanë autor e tjerë. Mirupafshim, t'u lutem si bukur. Ciao. Teni një ditë mbarë ç'gjith.